Подмладяване. Много ви говоря за музиката, но вие казвате, ние сме стари, пеенето е за младите. Каква е песента на младите и каква на старите? Младият пее, изправих се, старият пее, изкривих се. Значи, станал е криволинеен с още един център, с нов център. Човек, когато не мисли музикално, навежда си главата, защото му тежи. Мисли – това не е уредено, онова не е уредено, тук го боли, там го боли. Ако пее на болното място, понеже нататък е съсредоточена мисълта, повече кръв ще приижда и скоро ще оздравее. Без пеене капилярните съдове се стесняват и кръвообращението става неправилно. В това отношение младите започват добре своя живот с хора, музика и песни. На стари години обаче престават хората, престават песните и хората казват «Остаряхме вече, не ни се играе и пее». Каква е тази философия? Не само на млади години, но и на 120 години да сте, пак играйте и пейте. Такъв е божествения закон. Сега човек като устарее казва «Като бях млад, играх и пях, но на моите години е срамно да пея и да играя». Този човек мисли, че не е благочестиво да играе и да пее сега. Ако той на млади години е играл и пял от любов, това е било от Бога. Ако и сега, на стари години, пак играе и пее от любов, и той е пак от Бога. Хората, които стават съвършенни материалисти, веднага гласът им става бас. Бедните хора са все супрани, с малки изключения. Който мисли постоянно, сопран е той. Богатият е бас. Сиромашията – това е началото на живота. Богатството – това е краят на живота. От бас по-надолу не можеш да идеш. Вие, младите, трябва да имате една ясна представа. Някой студент си въобразява, че може да стане бас, да забогатее. Богатството не може да бъде идеал на човека. Идеалът значи край. В края какъв идеал може да имаш? Никой не намира смисъл в сиромашията. Аз в сиромашията намирам смисъл, понеже е начало. И погрешка да направиш има време. В богатството нямаш време. Разполагаш сонова, което вече си придобил. Човек не трябва да се радва на крайната сила. Когато прояви крайната сила, той не трябва да мисли, че е решил нещо. Втори път нищо не може да разреши. При повторението няма вече разположение. Ако си устарял, втори път не можеш да пееш. Старите хора защо не искат да пеят? Защо младите пеят, а старите не искат? По-лесно можете да накарате едно дете да пее, отколкото един стар дядо. Защо именно този дядо не иска да пее? Казва, не искам да пея, напял съм се. Не е въпросът, че се е напял. Той няма за какво да пее. Тук, миналата вечер, абитуриентите се веселяха. Гледам, свирят въртят се, след той викат «Свободни са! Не се смущават!» Вие казвате «Учителя, как ли е прекарал нощта?» Те не викаха повече от Ниагарския водопад. Те не викаха повече от колкото някои бури, които са минавали. Седяха абитуриенти и абитуриентки, веселяха се, въртяха се на един квадрат от цимент, изучаваха Питагоровата теорема. Като играха младите, една стара жена казва Господ живот и здраве да им дава на тия младите, че нас, старите, ни оживиха. По някой път едно съчетание става на нещата. Иде една неприятност. Някой път ние съпоставяме нещата тъй както не са.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 Веднага в картини виждах кой как ще завърши живота си, какво ще стане. Всичкото ѝ е една картина, какво ще стане с тях. Те пяха толкова хубаво, че сутринта докараха дъжд. Хубаво пяха, понеже дъжд донесоха. Те пяха песни, които носят дъжд. Това са сенки на живота, които проистичат от известни енергии. Известна енергия се е набрала като в някое планинско място. Като дойде по роят, наводнение става. В младите по някой пъти да тази енергия и тя ще изтече, докато остане онова, същественото в живота. Същественото е, което остава. Музиката продължава живота. музикалността го скъсява. Едно течение на живота може да се отбие, както една вода може да се отбие. Едно музикално течение може да се отбие. Щом се отбие едно музикално течение, явяват се тия сокове, които пречат на живота. Това се отразява на ума, сърцето и тялото. Те не могат да се подкрепят. Тялото се гради чрез музика. Умът, чувствата и волята също. Забелязвам във всички от хора, в които музикалното чувство е развито, дълъг живот живеят. Ако вие бихте слушали един ангелски хор или един хор на светиите, вие ще разберете какво нещо е пеене. Тук пеенето го считат за срам. Казват, само младите трябва да пеят. Но когато старите пеят или тъй наречените напреднали души, от тях има едно чувство на преживяване и дълбочина на духа. А сега има едно заблуждение, че само младите могат да пеят хубаво. Млад човек е онзи, който иска да прояви Божията любов. Когато човек е в началото на Божията любов, е млад, а когато прояви най-високата струя за Божията любов, той е стар. Младият е в началото, а старият е в края на една и съща песен. И двамата са едно цяло. Ние ги разделяме, но те са едно Азвам, когато човек остарее, тогава ще оцени цигулката. Вие казвате, ние остаряхме. Сега е време да свирите, а вие седите и очаквате да идете в другия свят. Мислите, кой ще ви погребе, какъв паметник ще ви турят. Какъв паметник ще ви турят? Който не свири, никакъв паметник не му турят. Ти като свириш, това е паметникът. Вие устарявате, защото не пеете. Без музика не може да се подмладите. Свирите ли или пеете, но мислите за пари, това не е музика. Ти трябва да пееш, понеже законът е, че който пее, продължава живота си. Който не пее, скъсява живота си. Който много малко пее, той много малко живее. Колкото повече пееш, по-дълго ще живееш. Колкото по-добре пееш, по-добре ще живееш. Колкото по-лошо пееш, по-лошо ще живееш. Пей хубаво, за да ти бъде добре. Както пееш, така ще живееш. Някои от вас казват, пеенето е за младите, за глупавите хора, но ние старите не трябва да пеем. Не, старите трябва да пеят повече от младите. Младите и без това пеят. Човек, който пее, не устарява скоро. Стани сутрин и спей една малка хубава песен. Пей тихо, без да безпокоиш другите. В това отношение би желал да приличате на ангелите. Приложете пеенето като благо в семейния живот. Човек, щом престане да пее, устарява. Станеш сутрин и благодари, пей, кажи благодари благодаря ти, Господи, че си ме пратил на земята да уча. Благодаря ти, Господи, че си ме пратил на земята да проявявам доброто, което е вложено в мене. Благодаря ти, Господи, че си пратил да проявя своята сила, която Ти си ми дал. Благодаря ти, Господи, че си ме пратил на земята да помагам. Вие станете сутрин и се оплаквате. Оплаквайте се после, вечерно време, преди да заспите. Тогава се оплачете. Но сутрин никакво оплакване. Сутрин, като станеш, весел да бъдеш. Вечерно време имате право да се пооплачете, понеже има набрана опитност. Но сутринта, като станете, дигнете очите си, благодарете, запейте си, благодаря ти Господи. Аз си пея вътре, няма да ме чуят отвън. Аз пея отвътре. Има едно пеене в причинния свят, когато се събудите. Човек, колкото и да иска, каквото и да прави, без музика не може да се подмлади. И всяка работа, която се захваща без музика, няма да има успех. Музиката е нещо божествено, Светът е създаден по законите на музиката. Пеенето е едно средство за подмладяване. Когато пее, човек привлича духовете на музиката, а те донасят нещо много хубаво за него – обновление. И според степента на вдъхновеност при пеенето, стават и съобразни промени в духовния свят на човека. Ако знае как да пее, човек може да се обнови, да стане като малко дете. Пеенето подмладява човека, защото премахва всички уния вътрешни окислявания на живота. Като пее човек естествено, без усилие, това пеене именно го подмладява. Човек трябва да пее, защото без пеене не може да се поддържа младостта, а младостта носи живот. Който не пее, остарява скоро. С музика, с пеене, човек може да продължи своя живот. Музиката, песните влияят добре върху психиката на човека. Който иска да живее дълго време, той трябва да пее. Който не пее, остарява по-бързо, отслабва и изгубва светлината на ума си, топлината на сърцето си и силата на волята си. Тялото, сърцето, умът се изграждат чрез музиката. За ваше добро и за да не устарявате предварително, ви казвам да пеете и да се вслушвате в песента на цялата природа. Човек устарява, защото не се обновява. Ще пеете, ще свирите, ще играете, ще се разхождате, ще мислите върху стиховете, дадени за освежаване от заветът на цветните лъчи. И ще се обновите. Музиката е един метод от невидимия свят за възпитание на човешката душа. И трябва да пеете. Единственият начин е, чрез пеенето да внесете нещо ново в душата си. Той е един език. Трябва да се учите. Той е един език на небето. Трябва да освоите музикалния ритъм. Вие казвате, остаряхме. Като остаряхте, не пеете, а пък искате да ви обичат. Любовта без пеене няма приложение и свободата без пеене няма приложение.